Jóhannes að herra Karl Sigurbjörsson biskup les. Jóhannes að er á tveimur gæsla diskum, hvers eða ópinveir hlutningur er á heimill. Á þessum diskji er fyrsti til tíundi kapitúli. Jóhannes að fyrsti kapli Í upphafi var orðið og orðið var hjá Gvöði og orðið var Gvöði. Hann var í upphafi hjá Gvöði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram sendur á Gvöði, hann hétt Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til að vitna um ljósið svo að allir skyldu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna um ljósið, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heimin. Hann var í heiminum og heimurinn var orðinn til fyrir hann, en heimurinn hefti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði borðnir, ekki af holdsi vildin í að vilja, heldur af Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og ég er sá um hans dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar um hann og hrópar, Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði, sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrir en ég. Að gnæð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Mósi, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jésu Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Svonurinn eini, Guð, sem er í fæðmi föðurins, hann hefur byrkt hann. Þessi er vittnisburður Jóhannessar þegar geðingar sendu til hans presta og levítar frá Jerusalem að spyrja hann, hver ertu? Hann svaraði ótví rætt og játaði, ekki er ég kristur. Þeir spurðu hann, hvað þá ertu Elía? Hann svarar ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann hvaði neyfið. Þá sögðu við hann hver ertu? Við verðum að svaraði einnir sendu oss. Hvað segir þú um sjálfan þig? Hann sagði, ég er rödd hrópanda í eyðimörk, gjörið beinan veg drottins, eins og ég segja spámaður segir. Sendir voru menna flokki farið segjað, þeir spurðu hann, hvers vegna skýrir þú fyrst þú ert horki Kristur Elíannis bámaðurinn? Jóhannes svaraði ég skýri með vatni. Mitt á meða liðar stöndur sá sem þér þekkið ekki, hann sem kemur eftir mig, og skóðveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta barfið í betani ju handan jórdanar þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér hann Jésu koma til sín og segir Sjá guðs lamp sem ber sind heimsins. Þar er sáur ég sagði um Eftir mig kemur maður sem var á undan mér því að hann er fyrir en ég. Sjálfur þekkti ég hann ekki. En til þess kom ég og skýri með vatni að hann opin berist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði Ég sá andan koma af himni ofan eins og dúfu Og hann nam staðar yfir honum, sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá er sendið mig að skýra með vatni, sagði mér, sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrin með heilugum anda. Þetta sá ég og vitna að hann er sonur Guðs. Dagin eftir var Jóhannes þar aftur stattur og tveir læri sveinar hans. Hann sér Jésu á gangi og segir, Sjá Guðs lamp. Læri sveinar hans tveir heyrðu orð hans og fóra á eftir Jésu. Jésu sneri við, sá þá koma eftir sér og sagði við þá hvers leytið þið? Þeir svara, Rabbi, það þýðir meistari, hvert elst þú? Hann segir, komið og sjá við. Þeir komu og sáu hver hann valdist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tvekja sem hyrðu orð Jóhannessar og fór á eftir Jésu var Andrías, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrstu bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías. Messías þýðir Kristur, hins murði. Hann fór meðan til Jésu. Jésús horfði á hann og sagði, þú ert Símon, Jóhannesson. Þú skalt heita Kefas, Pétur, það þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jésús fara til Galilegu. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsa ítu, sömu borg og Andrías og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Mósis skrifar um í lagmálinu og spámenirnir, Jésú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, Getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippu svaraði, kom þú og sjá? Jésú sá Natanael koma til sín og sagði við hann, Hér er sannur Ísra sem engin svik eru í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jésú svarar, Ég sá þig undir fíkjutrénu, áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, errabi, þú ert sonur guðs, þú ert konungur Ísraels. Jésú spyr hann, trúir þú af því að ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þessu er meira. Og hann segir við hann sannlega, sannlega segja viður. Þér munu sjá heiminin og oppin og engla guð stíga upp og stíga neður yfir mannssonin. Annarkabli Á þriðja degi var brúðkaupi Kana í Galilöf. Móðir Jesú var þar. Jesú var óbóðið til brúðkaupsins og læri sveinum hans. En er vím þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafi ekki vín. Jesú svarar, Það varðar það mig og þvíkona, minn tími er ekki enn komin. Móður hann sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar sex vatnsker úr steini sem reglum gýðinga um hreinsun og tók hvert þeirra tvo mæla eða þrjá. Jésú segir við þá, fyllið kerin vatni, þeir fyldu þau á barma. Síðan segir hann, ausið nú af og færið vislustjóra. Þeir gjörðu svo. Vislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvað það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði vislustjóri og brúgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara, er menn gjörast alvaðir. Þú hefur gengt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jésús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fóra nóvan til Kapirna um ásamt móðursinn í bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru Páskar gýðinga í hönd og Jésús hjælt upp til Jerusalem, Það er sá í helgidóminum, þá er seldu nöyt, söði og dúfur og víkslarana sem sátu þar. Þá gjörðan sér svip úr, og rak alla út úr helgidóminum, líka söðina og nöytin. Hann stefti nýður peningum víkslarana og rættum borðum þeirra, og við dúfna sagðan sagði hann, burt með þetta hérðan, gjörið ekki hús höður míns að sölu búð. Læri sveinum hans kom í huga að Vandlæting vegna hús þins mun tæra mig upp. Gýðingar sagðu þá viðan, hvaða tákn getur þú sínt oss um það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reysa það á þrem dögum. Þá sagðu gýðingar, þetta musteri hefur verið fjörutjú og sex ári og þú ætlar að reysa það á þrem dögum? en hann var að tala um musteri líkama síns. Þegar hann var risin upp frá dauðum með myndustu lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og trúðu rýtningunni og orðinu sem Jésús hafði talað. Meðan hann var í Jerusalem á poska hátíðinni fóru margir að trú á nafn hans, því að þeir sáu þau tákn sem hann gjörði. En Jésús gafði mekkit trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neittn bæri öðrum manni vittni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr. Þriðji kapli Madur héti Nikodemus af flokki farið sé að ráðsherra með algýðinga. Hann kom til Jésum nótt og sagði við hann að rabi Við vitum að þú ert læri fæðir komin frá guði. Enginn getur gjörð þessi tákn sem þú gjörir nema guði sé með honum. Éssú svaraði honum, sannlega, sannlega, segi þér, enginn getur séð Guðs ríki, nema hann fæðist að nýju. Nikotemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall, skylda hann komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Éssú svaraði, sannlega, sannlega, segi þér, enginn getur komist inn í Guðs nema hann fæðist að vatni og anda. Það sem af holdinu fæðist er hold, en það sem af andanum fæðist er andi. Undra steigja ég segi við þig yður ber að fæðasta nýju. Vindurinn blæst þar sem hann vill og þú heyrir þitt hans. Samt veistu ekki hvaðan hann kemur nýr hvert hann fer, og svo erum þann sem af andanum er fættur. Þá spurði Nikodemus hvernig maður þetta verða? Ég svo svaraði honum. Þú ert læri fæður í Ísrael og veist ekki þetta. Sannlega, sannlega, segi ég þér, við er tölum um það sem við er þekkjum og vittnum um það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vittnisburði vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúar ég ræði við yður um himnesku? Engin hefur stegið upp til himins nema sáir stegu niður frá himni mannssonurinn. Og eins og Mósi hóð upp höggormin í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafin, svo að hver sem trúir hafi eilífti líf í honum. Því svo elskaði Guð heimin að hann gaf són sinn ingetinn til þess hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilífti líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki, sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðssonarins eina. En þessi er dómurinn. Ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið. Því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verkans verð ekki uppvís. En sá sem yðkar sannleikan kemur til ljósins, svo að auðljóst verði að verkans eru í guðuði Eftir þetta fór Jésús og læri hans út í jútefu hér að þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líkað skýra í ænón nálagt salím, en þar var mikið vatn, og menn komuð ánkað og létu skýrast. Það var ekki enn búið að varpa Jóhannesi í fangelsi. Nú var að deila um hrensun millin lærisöna Jóhannesar og geðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann að rappi, sá sem var hjáðir handan við Jórdan og þú barst vittni um, hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim, engin getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Þér getið sjálfur vittnað um að ég sæði, ég er ekki kristur. Heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúguminn sem á brúðina, en vinur brúgumann sem stendur hjá og hlýðir á hann, gledist mjög við rödd hans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaksa en ég að minnka. Sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Sá sem er af jörðu, hann er af jörðu og talar af jörðu. Sá sem kemur af himni er yfir öllum og vittnar um það sem hann hefur séð og heilt og engin tekur á móti vittnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vittnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður.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 Er Jésús varð þessi vís að fari sér hefði heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes, reyndar skýrði Jésús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Þá hvarf hann á brott úr júteu og held aftur til Galileu. Hann varð að fara um Samaríu. Nú kemur hann til borgar í Samaríu er síkhar heitir nálagt þegar í sem Jakob gaf Jósef sinni sínum, þar var Jakobs brunnur. Jésús var og settist hann þarna við brunnin, þetta var um háti í spil. Samversk kona kemur að sækja vatn, Jésús segir við hann að mér að drekka, en læri sinna rannsöðu ferðin í borgin að kaupa vistir. Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert geðingur byður mig um að drekka, samverska konu? En gýðingar hafa ekki samnei til við samverja. Jesús svaraði henni, ef þú þekktir gjöfguðuð svo vissir hver sá er sem segir við þig gefum mér að drekka, þá myndir þú byrja hann og hann gæfiðir lifandi vatn. Hún segir við hann, herra, þú hefur enga skjólu að auðsa með og brunnurinn er djúpur, hvaðan hefur þú þetta lifandi vatn? Ertu meir en Jakob, forfaðir vor, sem gaf ás brunnin og drakk sjálfur úr honum, og sýnir hans og fjenaður? Jésu svaraði hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvert sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatnið sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífslífs. Þá segir konan við hann, herra, gæf mér þetta vatn, svo mér þyrst ekki, og ég þurf ekki að fara hingað að auðsa. Hann segir við hann farðu, kallað á mannin þinn og kondu hingað. Konan svaraði, ég á engan mann. Ég svo segir við hann að rétt er það að þú eigir engan mann, því þú hefur átt fimm menn, og sá sem þú áttu, nú er ekki þinn maður. Þetta sagður satt. Konan segir við hann, herra, nú sé ég að þú ert spámaður. Þeður vorir hafa tilbyður guð þessu fjalli, en þér segir að ég er úsælum síðs á staður þar sem tilbyðja skuli. Jésú segir við hann að trú þú mér, kona, sú stund kemur að þér munið horki tilbyðja föðurinn þessu fjallin ég í ér úsælum. Þér tilbyði það sem þér þekkið ekki. Ég er tilbyðjum það sem ég þekkjum, því hjálparæðið kemur frá gýðingum. En sú kemur, já hún er nú komin, er hinnur sönnu tilbyðjandur munur tilbyðja föðurinn í anda og sannleika. Fadirinn leitar slíkra er þannig tilbyðja hann. Guð er andi, og þeir sem tilbyðja hann eiga tilbyðja í anda og sannleika. Honan segir við hann, ég veit að Messías kemur, það er Kristur, og þegar hann kemur menn hann kunngjöra oss allt. Jésú segir við hanna, ég er hann, ég sem við þig tala. Í sama byli kom að læri sveinara hann, sig á því að hann var að tala við konu. Þó sagði engin, hvað viltu, eða hvað ertu tala við hann? Nú skildi konan eftir skjólu sína og fór inn í borgina og sagði við menn, komið og sjá við mannir, sagði mér allt sem ég hef gjörðt, skildan vera kristur. Þeir fóru úr borginni og komið til hans. Meðan þessu fór fram báðu læri sveinarans, rabi, fá þér að eta. Hann svaraði þeim, ég hef mat að eta sem þér vitið ekki um. Þá sagði læri sérnaðni sín á milli skildi nokkur hafa fært honum að eita. Ég sagði við þá, minn matur er að gera vilja þess sem sendi mig og fullna verk hans. Segði þér ekki, en eru fjórir mánuðir þá kemur uppskeran. En ég segi þur lítið upp og horfið á akrana, þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávegsti til eilífslífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Hér sannast orðtakið einn sáir og annar sker upp. Ég sendi yfir að skera upp það sem þér hafið ekki unnið við. Aðrir hafa erfiðað, en þér eruð gennir inn í erfiði þeirra. Margir samverjir og þessari borg trúðu á hann vegna orða orðakonunar, sem vitnaðum það að hann hafði sagt henni allt sem hún hafði gjört. Þegar því samverjarnir komu til hans, báðu þeir hann að staldra við hjá sér, var hann um kýrt tvo daga. Og miklu fleiri tóku trú þegar þeir heyrðu hann sjálfan. Þeir sögðu við konuna, það er ekki lengur sækir orða þinna að við trúum. Því að við höfum sjálfir heyrt hann og vitum að hann er sannarlega frelsari heimsins... Eftir þess að tvo daga fór hann þaðan til Galileu, en sjálfur hafði Jésús sagt að spámaður væri ekki metin í föðurlandi sínu. Þegar hann kom nú til Galileu, tóku Galileu menn honum vel, þar er þeir hafði séð allt sem hann gjörði á hátíðinni í Jerusalem, enda hafði þeir sjálfur sókt hátíðina. Nú kom hann aftur til Kana í Galileu, það sem hann hafði gjörðt vatnað víni. Í kapernaum var konungsmaður nokkur sem átti sjúk hann són, þegar hann frétti að Jésús væri komin frá Jútegu til Galilau, fór hann til hans og bað að koma niður eftir og lækna són sinn, en hann var döðvona. Þá sagði Jésús við hann, þér trúið ekki nema þér sjáðið takkn og stórmerki. Konungsmaður bað hann, herra kom þú áður en barni mitt andast. Jésú svaraði, far þú, sonur þinn lifir. Madurinn trúði því orði sem Jésú smelti til hans og fór af stað. En meðan hann var á leiðinu ofan eftir, mættu honum þjónar hans og sögðu að sonur væri á lífi. Það spurði þá hennar honum hefði farið að letta og þeir svörðu í gær upp úr hádeigi fór hýttin úr honum. Þá sá fæðirinn að það var á þeirri stundu þegar Jésús hafði sagt við hann, Svonur þinn lifir. Og hann tók trú og allt hans heima fólk. Þetta var annað táknið sem Jésús gjörði þegar hann kom frá Júteðu til Galilegu. Fymti kafli Þessu næst var hátíð gíðinga. Þá fór Jésús upp til Jerússalem. Við sauðarliðið í Jerússalem er laug sem kallast á hebresku að testa þar eru fimm súnagöng í þeim lá fjöldi sjúkra manna blindra, haltra og lamadra sem byður hæringar vatnsins en engill drottins fór öðru hverju nýðri lögin á hæriði vatnið sá sem fyrstur fór ofan í eftir hæring vatnsins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjóði hann þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í þrjáttíu og átta ár Jésu sá hann, þar sem hann lá, og vissi hann hann hafði lengi verið sjúkur. Hann segir við mannin, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig uð laugina, þegar vatnið hrærist, og meðan ég er að komast fyrir annar ofan í á undan mér. Jésu segir við hann statt upp, tak ekkur þína og gakk. Ég apskjótt varð maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldardagur. Og gýðingarnir sögðu við hinn læknaða, í dag er hvíldardagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, takk rekkju þína og gakk. Þeir spurðu hann, hver er sá maður sem sagði þér takk hann og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var, því að Jésús hafi leynist brott, en var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jésús hann í helgidóminum og sagði við hann, nú ertu orðin hill, sendga ekki framar, svo þegi hendi þig annað verra. Maðurinn fór og sagði gýðingum að Jésús veri sá sem læknaði hann. Nú tóku gýðingar að ofsækja Jésú fyrir það að hann görði þetta á hvildardegi. En hann svaraði þeim, faðir minn starvar til þessara stundar, og ég starfa einnig. Nú sóktu geðingar enn fastara takan af lífi, þar sem hann braut ekki aðeins gildardags helgina, kallaði líka gruð sinn eigin föður og gerði sjálfan sig þannig gruði jafnan. Þessu svaraði Jésus og sagði við þá, sannlega, sannlega segi viður, Ekkert getur sonurinn gjörðt af sjálfum sér nema það sem hann sér föðurinn gjöra. Því hvað sem hann gjörir, það gjörir sonurinn einnig. Fadirinn elskar sonin og sínir honum allt sem hann gjörir sjálfur. Hann mun sín honum meiri verkan þessi, svo þér verðið furðu losnir. Eins og fadirinn vekur upp döiða og lífgar, Þannig lífugar og sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir fæðirinn engan, heldur hefur hann fæðið síninum allan dóm. Svo að allir heiðri soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segi ég yður sá sem heiðrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig, hefur eigi lífti líf og kemur ekki til dóms, heldur er hann stegin yfir frá döiðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segir yfir, sú stund kemur og er þegar komin að hinn er döiðu munu heyra raust guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og fæðirinn hefur lífi í sjálfum sér, Þannig hefur hann og veitt sýninum að hafa líf í sjálfum sér. Og hann hefur veitt honum vald til að halda dóm því að hann er mannssonur. Undrist þetta ekki. Sústund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu að heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjörðt hafa hið góða mun rísa upp til lífsins en þeir sem dríkt hafa hið illa til dómsins. Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís. Því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur um mig, er vitnisburður minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar um mig, og ég veit að sá vitnisburður er sannur sem hann ber mér. Þér hafi sent til Jóhannesar, hann bar sannleik hann vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns, en ég segi þetta til þess að þér megi frelsast. Hann var logandi og skínandi lampi. Þér vilduðum stund gleyðjast við ljós hans. Ég hef þann vitnisburð sem er meiri en Jóhannesar. Því verkinn sem fadir minn fekk mér að fullna, verkinn sem ég vinn, Bera mér það vitni að fæðirinn hefur sendt mig. Fæðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað um mig. Þér hafið aldrei hýrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans, og orð hans býr ekki í yður, því að þér trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ytningarnar, því í þeim higgist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna um mig en þér viljið ekki koma til mín og aðlasti lífið. Ég þyk ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður að þér hafið ekki í yður kærleika guðs. Ég er komin í nafni föður míns og þér takið ekki við mér. Ef annar kæmi sínu eigin nafni, tækið þér við honum. Hvernig getið þér trúað Þegar þeirð higgið heiður hver af öðrum, en leytið ekki þess heiður sem er frá einum guði. Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá sem ákærir yður er Móse, og á hann vonið þér. Eðir treðuð Móse, að mundið þér líka trúa mér. að um mig hefur hann ritað. Fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði. Hvernig getið þér þá trú að orðum mínum? Sjötti kafli Eftir þetta fór Jésús yfir um galilegu vatn eða típerías vatn, mikil fjöldi manna fylgdi honum, því þeir sáu þau tákn er hann á sjúku fólki. Þá fór Jésús upp á fjallið og settist þar niður með lærisönum sínum. Þetta var löst fyrir paska, hátíð, gýðinga. Jésús leit upp og sá að mikill mannfjöldi kom til hans. Hann segir þá við Filippus, Hvað eigum við að kaupa brauð að þessum menn fá að eita? En þetta sagði hann til að reyna hann, því að hann vissi sjálfur hvað hann ætlaði að gjöra. Filippus svaraði honum, Brauð fyrir 200 hundru denar hann æði ekki þeim, svo hver fengi lítið eitt. Annar læri sveit hans Andréas, Bróðir Símonar Péturs segir þá viðan, hér er piltur sem er með fimm byggbröð og tvo fiska, en hvað er það handa svo mörgum? Jésús sagði látið fólkið setjast niður. Þarna var grás mikið, Men settust nú niður um 5000 karlmenna karlmennatölu. Nú tók Jésús bröðin görði þakkir og skipti þeim út til þeirra sem þar sátu og eins af fiskunum svo mikið sem þeir vildu. Þegar þeir voru mettir, segir hann við lærisveina sína, sapnið saman leifunum, svo ekkert spyllist. Þeir söpnuðu þeim saman og fylltu tólf korfur með leifum byggbröðana fimm sem afgengu hjá þeim er neitt höfðu. Þegar menn sáðu tóknið sem hann gjörði, sögðu þeir, þessi maður er sannarlega spámaðurinn sem koma skal í heiminn. Jésús vissi nú að þeir myndu koma og taka hann með valdi til að gjöra að konungi og vek því aftur upp til fjallsins, einn sínsliðs. Þegar kvöld var komið fóru lærisjönar hans niður af vatninu, stig út í bát og lagða stað yfir um vatni til kapernafum. Myrkur var skollið á og Jésús var ekki enn komin til þeirra. Vind gerði hvassan og tók vatnið að æsast. Þegar þeir eruð róið hér um bil tuttugu og fimm eða þrjátíu skeyrum, sáu þeir Jésu gangandi á vatninu og nálgast bátinn, þeir eruðu hrættir, en hann sagði við þá, það er ég, óttist eigi. Þeir vildu þá taka hann í bátinn, en þeir sömu svifum rann báturinn að landi þar sem þeir ætluðu að lenda. Dagin eftir sá fólkið sem eftir var handan vatnsins, að þar hafði ekki verið nefn um eitt bátur, og Jésús hafði ekki stegið í bátinn með lærisveinum sínum heldur höfðir farið burt einir saman. Aðrir bátar komu frá típer sí að sín nándið staðinn þar sem þeir hafði etið brauðið þegar drottinn görði þakkir. Nú sáum enn að Jésús var ekki þarna fremur en lærisveinar hans. Þeir stegu því bátana og komu til kapernaum í leitt að Jesú. Þeir fundu hann hinum eginn við vatnið og spurðu hann arapi nærkonstu hingað. Jesú svaraði þeim sannlega sannlega segi yður. Þeir leitt til mín ekki af því að þeir sáuð tákn. Heldur af því að þeir áttuð að brauðunum og yrðu mettir. Aplið yður eigi þeirra fæðu sem eigðist. Heldur þeirra fæðu sem varir til eiglífs Og mannssonurinn munn gefa yður. Því á hann hefur fadirinn Guð sjálfur sett innsigli sitt. Þá sagðu þér við hann hvað eigum við að gera? Svo að við ervinnum verku Guðs. Jésú svaraði þeim, þetta er verku Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Þeir spurðan þá, hvaða tákn gjurir þú svo að við sjáum og trúum þér? Hvað afrekar þú? Feður vorir áttu manna í eðumörkinni, og ritað er, brauð af himni gafan þeim að þetta. Jésú sagði við þá, sannlega, sannlega, segi viður, Móse gaf yður ekki brauðið af himni, heldur gefur fadir minn yður hið sanna brauð af himni. Brauð guðs er sá sem stífur nýður af himni og gefur heiminum líf. Þá sögðu þeir viðan, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Jésú sagði þeim, ég er brauð lífsins. Þann mun ekki hungra sem til mín kemur og þann aldrei þyrsta sem á mig trúir. En ég hef sagt viðiður, þér hafið séð mig og trúið þó ekki. Allt sem fadirinn gefur mér mun koma til mín, og þann sem kemur til mín mun ég alls egi brott reka. Ég er stegin niður af himni, ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sá er vilji þess sem sendi mig, að ég glati engu af allu því sem hann hefur gefið mér, heldur reysi það upp á efsta degi. Því sá er vilji föður míns, Að hver sem sér sonin og trúir á hann, hafi eilífti líf, og ég mun reysa hann upp á efsta degi. Nú kom upp kurr meðalgýðinga út af því að hann sagði ég er brauðið sem niður steig af himni, og þeir sagðu, er þetta ekki hann Jésús, sonur Jósefs, við er þekkjum bæði föður hans og móður, Hvernig getur hann sagt að hans ég stigi niður af himni? Jesús svaraði þeim, verið ekki með kurr á meðal. Enginn getur komið til mín, nema fadirinn sem sendi mig drægi hann, og ég mun reysa hann upp á efsta degi. Hjá spámanunum er skrifað, þeir munu allir verða af glöði frættir. Hver sem hlýðir á föðurinn og lærir af honum kemur til mín. Ekki svo að nokkur hafi séð föðurinn. Sá einn sem er frá guði hefur séð föðurinn. Sannlega, sannlega, segi ég yður, sá sem trúir hefur eigi lífti líf. Ég er brauð lífsins. Feður yður áttu manna í eigiði en þeir dógu. Þetta er brauðið sem niður stígur af himni, sá sem etur af því deyr ekki. Ég er hér lífandi brauð sem steig niður af himni, hver sem etur af þessu brauði mun lifa af eilífu. Og brauðið sem ég mun gefa er hold mitt heiminum til lífs. Nú deildu gýðingar sína á milli og sagðu þau hvernig getur þessi maður gefið ás hold sitt að etta. Þá sagði Jésús við þá, sannlega, sannlega, segi ég yður. Ef þér etið ekki hold mannssonar eins og drekkið blóðans, hafi þér ekki lífið í yður. Sá sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf, og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönnfæða, og blóð mitt er sannur drykkur. Þá sem ettur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn, svo munn sá lifa fyrir mig sem mig ettur. Þetta er brauðið sem niður steig af himni. Það er ekki eins og brauðið sem feðurnir áttu og dóu. Sá sem ettur þetta brauð munn lifa að ei lifu. Þetta sagði hann þegar hann var að kenna í samkundunni í kabirnaðum. Margir af lærisveinu manns er á hlítu sjáðu þungar þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfum sér að kurvar með lærisveinu manns út af þessu og sagði við þá nekslar þetta yður. En ef þér sagði mannssonin stíga upp þangað sem hann áður var, það er andin sem lífgar. Holtið megnar ekkert. Orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. En meðalýðar eru nokkri sem ekki trúa. Jésús vissi frá upphafi hverjir þeir voru sem trúðu ekki og hver sá var sem myndi svíkja hann. Og hann bætti við. Vegna þess sagði ég við yður. Enginn getur komið til mín, nema fadirinn veiti honum það. Upp þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Þá saði Jésús við þá tólf, ætli þér að fara líka? símon Pétur svaraði honum, Herra, til hver sættum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs. Og við erum trúum og vitum að þú ert hinn heila, ég Guðs. Ég svo svaraði honum, hef ég eigi sjálfur útvaliður tólf? Þó er ein í þar djöfull, en hann átti við Júta Símanarsson, Ískariots, sem var til að svíkja hann, einn þeirra tólf. Sjöndi kafli. Eftir þetta fór Jesús um galilegu, hann vildi ekki fara um jútegu, sögum þess að sáttu um lífans. Nú fór að hátíð gýðinga, laufskála hátíðin, þá sögðu bræðir hans viðan, flytt þig heðan og farðu til jútegu til þess að læri sveina þínir sjáu líka verkin þín sem þú gjörir. Því engin starfar í leinum ef hann vill verða allkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk, þá opinn bera sjálfan þig heiminum. Þegar ég vil bræður hans trúð ekki á hann. Ég svo sagði við þá, minn tími er ekki enn komin, en yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður. Mig hatar hann, að því ég vitna um hann að verkans eru vond. Þér skulduð fara upp eftir á hátíðina. Þeir fer ekki til þessarar hátíðar því að minn tími er ekki enn kominn. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galilægu. Þegar bræður hans voru farnir upp eftir til hátíðarinnar fór hann samt líka upp eftir, ekki svo með vissu heldur nánarstó laun. Geiringar voru að leita að honum á hátíðinni og spurdu hvar hann væri. Manna og meðal var mært um hann talað. Sumir sögðu, hann er góður, en aðrir sögðu, nei, hann leiðir fjöldan í villu. Þó talaði engin opinskátt um hann að vóta við gýðinga. Eða hátíðum var þegar hálmöð fór Jésús upp í helgidómin og tók að kenna. Gýðingar urðu forviða og sögðu, hvernig getur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Jésús svaraði þeim, Kenning mín er ekki mín, heldur hans er sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs, en sá sem leitar heiðurs þess er sendi hann er sannorður og í honum ekkert ranglætti. Gaf Móse yður ekki lágmálið, samt heldur engin yðar lágmálið. Hví seti þér um líf mitt? Fólkið ansaði, þú ert haldin yllum anda, hver setur um líf þitt? Jésú svaraði þeim, eitt verk gjörði ég og þér undrist það allir. Móse gaf yður umskurnina, hún er að vísa ekki frá Móse heldur feðrunum. Og þér umskerið manni á Hildardegi. Fyrst maður er umskorin á Hildardegi, til þess að laumál Mósi verð ekki brotið. Hví reyðist hér mér að ég gjörði mannin allan heilan á Hildardegi? Dæmið ekki eftir útliti, dæmið réttlátan dóm. Þá sögðu nokkri Jérúsalem búar, er þetta ekki sá sem við sitjum að lífláta? Og nú er hann tala á almanna færi og þeir segja ekkert við hann. Skildu nú hafðingjarnir hafa komist að raunum að hans í Kristur? Nei, við erum vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur, veit enginn hvaðan hann er. Jésús var að kenna í helgidóminum og nú kallaði hann Bæði þekkiðir mig og vitið hvaðan ég er. Þó er ég ekki komin af sjálfu mér, En sá er sannur sem sendi mig, og hann þekki þér ekki. Ég þekki hann, því ég er frá honum, og hann sendi mig. Nú ætliðu þeir að grípa hann, en enginn lagði hendur á hann, því stund hans var ekki enn komin. En af allþýðumanna tóku margir trú á hann og sögðu, mun Kristur gera fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gjörðt? Fariseer heyrðu að fólk var að skrafa þetta um hann, og aðstu prestar og Fariseer sendu þjóna að taka hann höndum. Þá saði Jésús, enn verð ég hjá yður skamma stund, og þá fer ég aftur til þess sem sendi mig. Þér munuð leipta mín og eigi finna. Þér getið ekki komist þangar sem ég er. Þá sögðu gýðingar sín á milli, hvert skildar eitthvað fara svo ég finnum hann ekki? Hann ætlar þó ekki að fara til gýðinga sem drefðir eru meðal grykkja og kenna grykkjum. Hvað var hann að segja þér munið leita mín og eigi finna? Og þér getið ekki komist þangað sem ég er. Síðasta dæin, hátíðardæin mikla stóð Jesús þar og kallaði Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Sá sem trúir á mig, frá hjarta hans, Munur enna lækir lifandi vatns, eins og ritningin segir. Þarna átti hann við andan, er þeir skildur hljóta sem á hann trúa. Því enn var andin ekki gefin, þar eða Jésús var ekki enn dýrlegur orðin. Þá sögðu nokkur úr um sem hlýt á þessi orð, þessi er sannarlega spámaðurinn. Aðrir mæltu, hann er kristur. En sumir sögðu, Myndi Kristur þá koma frá Galileu? Hefur ekki rýtningin sagt að Kristur kom af kyni Davíðs og frá Betlihem, þorpinu þar sem Davíð var? Þannigð greindum enn áum hann, og nokkrir þeirra vildu grípa hann, en þó lagði engin hendur á hann. Nú komu þjónarnir til aðistu prestanna og fariseanna sem sögðu við hann, hvers vegna komið er ekki meðan. hann? Þjónarnir sögðu, Aldrei hefur nokkur maður tala þannig. Þá sögðu farisegarnir, létu þér þá einnig leiðast af vega. Ætli nokkur af höfningjónum hafi farið að trúa á hann, eða þá að farisegum. Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er Bölvaður. Nikodemus sem kom til hans fyrrum og var einn af þeim, segir við þá, Myndi lögmál vort dæma mann nema hans í yfir heyrður áður, og að komist, hvað hann hefur aðhafst. Þeir svöruðu honum, ert nú líka frá Galilegu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr galileu. 8 kabli Nú fór hver heim til sín. En Jésús fór til olíufjálsins. Snemma morguns kom hann aftur í helgidómin og allur líður kom til hans en hann settist og tók að kenna þeim. Harisear og fræðimenn komi með konu, staðnað hórdómi, letu hann að standa mitt á meðalverra og sögðu við hann, mistari, kona þessi var staðina verkið þar sem hún var að dríja hór. Móse bauðu ás í lögmálinu að grýta slíkar konur, hvað segir nú? Þetta sögðu þér til þess að reyna hann. Svo þeir hefðu eitt hvað að ákæra hann fyrir. En Jésús laut nýður og skrifaði með fingrinum á jörðina. Og þegar við áfram að spyrja hann réttan sig upp og sagði við þá Sá íðar sem syndlaus er kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann nýður og skrifaði á jörðina. Þegar er heyrðu þetta fóruð þeir burt einn af öðrum öldungarnir fyrstur. Jésús var einn eftir, og konan stóð í sömu sporum. Það rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað varð af þeim? Sak felldi engin þig. En hún sagði engin, herra. Jésús meldi, ég sak felli þig ekki heldur. far þú? Syndga ekki framar. Nú talaði Jésús aftur til þeir og sagði ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri heldur hafa ljós lífsins. Þá sagðu farið segjar viðan þú vittnar um sjálfan þig, vittnisburður þinn er ekki gildur. Jésús svaraði þeim, enda þótt ég vittnum sjálfan mig er vittnisburður minn gildur. Því ég veit hvaðan ég kom og hverst ég fer. En þér vitið ekki hvaðan ég kem, en ég hverst ég fer. Þér dæmið að hætti manna, ég dæmi engan. En ef ég dæmi, er dómur minn réttur. Því ég er ekki einn. Með mér er fadurinn sem sendi mig, og í lágmáliðar er rétt það að vitnisburður tveggja manna sé gildur. Ég er sá sem vittna um sjálfan mig, og fadirinn sem sendi mig vittnar um mig. Þeir sögðu við hann, hvar er fadir þinn? Jésú svaraðið, horki þekkiðir þér mig nýja föður minn. Ef þeir mig, þá þekktuð líka föður minn. Þessi orð meldi Jésús hjá fjárhýrslunni þegar hann var að kenna í helgidóminum. Engin lagði hendur á hann því að stund hans var ekki enn kominn. En sagði hann við þá, ég fer burt og þér munu leita mín en þér munu deyja í sindiðar. Þángað sem ég fer geti þér ekki komist. Nú sagði við gýringar mun hann ætla fyrirfara sér fyrst segir, þángað sem ég fer geti þér ekki komist. En hann sagði við þá, þér eruð neðanað, ég eru ofanað, þér eruð þessum heimi, ég er ekki af þessum heimi Þess vegna sagði ég yður að þér mundu deyja í syndum yður, því að þér trúið ekki að ég sé sá sem ég er, munið ég er í syndum yður. Þér spurði þá, hver ert þú? Jesús svaraði þeim, sá sem ég hef sagt yður frá upphafi, margt hef ég um yður að tala og fyrir margt að dæma, en sá sem sendi mig er sannur. Og það sem ég heyrði hjá honum, það tala ég til heimsins. Þeir skildu ekki að hann var að tala við þá um föðurinn. Því saði Jésús, þegar þér hefjið upp mannssonin munið þér skilja að ég er sá sem ég er. Og að ég gjöri ekkert af sjálfum mér, heldur tala ég það eitt sem fadurinn hefur kennt mér. Og sá sem sendi mig er með mér. Hann hefur ekki látið mig einan. Þið ég gjöri það sem honum þóknast. Er hann mælti þetta fóru margir að trúa á hann. Þá sæði Jésús eð sem tekið þauðu trúa á hann. Ef þér eruð stöðugir í orði mínu, eruð þér sannir læri sönur mínir. Og munu þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gjöra yður frálsa. Þeir svöruðu honum. Við erum niðjar Abrahams og hafum aldrei verið nokkurs manns þrælar. Hvernig getur þú þá sagt þér munið verða frjálsir? Jésu svaraði þeim, sannlega, sannlega, segir yður, hver sem sindina drýjir er þræll sindarinnar. En þrællinn dvelst um aldur í húsinu, svo nörinn dvelst þar um aldur og ævi Ef svo nörinn gjurir yður frjálsa, munið er sannarlega verða frjálsir. Ég veit að þér eru niðjar Abrahams, þó leytist þér við að lífláta mig, því orðum mitt fær ekki rúm hjá yður. Ég tala það sem ég hef séð hjá föður mínum, og þér gjöri það sem þér hafið hyrt hjá föður yður. Þér svöruðu honum fæðir vor er Abraham. Jésu segir við þá, ef þér börn Abrahams, mundu þér vinna verka Abrahams. En nú leytist þér við að lífláta mig, mann sem hefur sagt yfir sannleikan sem ég hefði hjá Guði, slíkt görði Abraham aldrei, þér vinnið verk föður yðar. Þeir sögðu við þann, við erum ekki húrgetnir. Einn föður eigum við er, Guð. Jesús svaraði, ef Guð væri fadir yðar, mundu þér elska mig. Því frá Guði er ég út gengin og komin. Ekker ég sendur af sjálfu mér. Það er hann sem sendi mig. Hvískilið er ekki mál mitt. Af því að þeir getið ekki hlustað á orð mitt. Þeir eigið djöfulinað föður og viljið gjöra það sem faðir yfir girtnist. Hann var mandrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því að í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lígur, fer hann að sínu, því hann er legari og líginar fadir, en að því ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Hver eðar getur sannað á mig sind, ef ég segi sannleikan, því trúið þér mér ekki. Sá sem er af guði heyrir guðs orð. Þér heyrið ekki vegna þess að þér eruð ekki af guði. Gýðingar svörðu honum, er það ekki rétt sem vir segjum að þú sért samvergi og hafir illa nanda? Jésús ansaði, ekki hef ég illa nanda. Ég heiðra föður minn, en þið er smánið mig. Ég leita ekki mínse heiðurs, sá er til sem leitar hans og dæmir. Sannlega, sannlega segi viður, sá sem varði veitir mitt orð, Skal aldrei að eilífu deyja. Þá sáðu gýðingar við hann, Nú vitum vera þú hefur illa landa. Abraham tó og spá og þú segir að sá sem varðveitir orð þitt skuli aldrei að eilífu deyja. Erst þú meiri en fadir vor Abraham, hann dó og spá með hver þykist þú vera? Jésús svaraði, þeir vexg samr sjálfan mig er vexgemd mín engin faðir mín er sá sem vexgsamar mig hann sem þér segið vera guðiðar og þér þekki hann ekki en ég þekki hann ef ég segðist ekki þekki hann væri ég lygari eins og þér en ég þekki hann og varð veiti orð hans abraham faðir iðar vænti þess með fögnuði að sjá dag mín Og hann sá hann og glattist. Nú sagðu gýðingar við hann, þú ert ekki enn orðin fymtugur og hefur séð Abraham. Jésu sagði við þá, sannlega, sannlega, segi viður, áður en Abraham fættist er ég. Þá tókuðu upp steina til að grýta Jésu, en hann duldist og fór út úr helgi dóminum. Nýundi kapli. Á leiðsynni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Læri seinar hann spurðu hann, Rabbi, hort hefur þessi maður syndgaði eða fóraldrar hans, fyrst hann fættist blindur? Jesús svaraði, Horki er það að því að hann hafi syndgaði eða fóraldrar hans, heldur til þess að verku Guðsverði opinber á honum. Óspið er að vinna verk þessir sendi mig meðan dagur er, það kemur nótt þegar enginn getur unnið. Meðan ég er í heiminum, er ég ljós heimsins. Að svo meldu skyrti hann á jörðina, gerði leðju úr munnvatninu og strauk leðju á augu hans og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni sílóam. Sílóam þýðir sendur. Hann fór og þvoði sér og kom sjáandi. Nágrannar hans og þeir sem hafðu áður séð hann ölmusumann sagðu þá, er þetta ekki sá, er settið hefur og beðið sér ölmusu? Sumir sagðu sá er maðurinn, en aðri sagðu nei, en líkur er hann honum. Sjálfur sagðan hann, ég er sá. Þá sagðu þeir við hann, hvernig opnuðust augur þím? Hann svaraði maður að nafni Jesúskjörði leðju og smurði á augum mín og sagði mér að fara til sílóam og þó mér. Ég fór og fekk sjónina þegar ég var búin að þó mér. Þeir sögðu við hann, hvar er hann? Hann svaraði, það veit ég ekki. Þeir fara til farið séðana með mannin sem áður var blindur. En þá var hvíldardagur þegar Jésús bjóð til leðjuna og opnaði augu hans. Fariseiðarnir spurðu hann nú líka hvernig hann hefði fengið sjónina. Hann svaraði þeim, hann lagði leðju á augu mín, ég þóði mér og nú sé ég. Þá sagðu nokkrir Fariseiðar þessi maður er ekki frá guði. Fyrst hann heldur ekki hvíldardaginn. Aðrir sagðu, Hvernig getur syndugur maður gjört þýlík tákn og ágreiningur varð með þeim? Þá segja aftur við blindamannin. Hvað segir þú um hann? Fyrst hann opnaði augu þín. Hann sagði, hann er spámaður. Gýðingar trúðu því ekki. Að hann sem sjónina fjekk hefði verið blindur og kölluðu fyrst á foreldra og spurðu þá er þetta sonur ykkar sem þið segið að hafi fæðist blindur? Hvernig er hann þá orðin sjáandi? Foreldra hans öruðu við vitum að þessi maður er sonur okkar og að hann fættist blindur en hvernig hann er nú orðin sjáandi vitum eða ekki? Ný heldur vitum við hver opnaðu augu hans, spyrjið hans sjálfan, hann hefur aldur til, hann getur svarað fyrir sig. Þetta sögðu fóreldrar hans að vóta við geyðinga. Þið geyðingar höfðu þegar samþýtt að ef nokkur játaði að Jésús væri kristur, skildi hann samkundur rækur. Vegna þess að sögðu fóreldrar hans, hann hefur aldur til, spyrjið hans sjálfan, Nú kalluðu þeir í annað sinn á manninn sem blindur hafði verið og sögðu við hann, gef þú guði dýrðina, mér vitum að þessi maður er sindari. Hann svaraði, ekki veit ég hvort hann er sindari. En eitt veit ég að ég sem var blindur er nú sjáandi. Þá sögðu þeir við hann, hvaði gjörði hann við þig? Hvernig opnaði hann augu þín? Hann svaraði þeim, ég er búin að segja þurða, og þér hlustuðuð ekki á það. Hví vil ég þér heyra það aftur? Vil ég þér líka verða lærisveinar hans? Þeir atýrtu hann og sagðuðu, þú erti lærisveinn hans. Við er um Mósi. Við ver við töm að glöðu talaði við Mósi, en um þennan vitum við tömér ekki hvaðan hann er. Maðurinn svaraði þeim, Þetta er furðulegt að er vitið ekki hvaðan hann er og þó opnaði hann augu mín. Við erum vittum að Guð heyrir ekki sindara en ef einhver er Guðrækin og gjörir vilja hans þann heyrir hann. Frá alda öðli hefur ekki hefst að nokkur hafi opnað augu þess sem blindur var borinn. Ef þessi maður væri ekki frá Guði Gæti hann ekkert gjört. Þeir svöruðu honum, þú ert synd um vafin frá fæðingu og ætlar að kenna oss, og þeir ráku hann út. Jésús heyrði að þeir hefðu rekið hann út. Hann fann hann og sagði við hann, trúir þú á mannssonin? Hinn svaraði, herra, hver er sá að ég megi trúa á hann? Jésús sagði við hann, Þú hefur séðan, hann. hann, er sá sem er nú að tala við þig. En hann sagði ég trúi herra og fjall fram fyrir honum. Jésú sagði til dóms er ég komin í þennan heim, svo að blindir sjái og hinnur sjáiandi verði blindir. Þetta heyrðu þeir farið segar sem með honum voru og spurðu, erum við er þá líka blindir? Jésús sagði við þá, ef þér væruð blindir væruð þér án sakar, en nú segist þér vera sjáandi, því varir sök yður. Tíundi köpli Sannlega, sannlega segi viður. Sá kemur ekki um dyrnar inn í sauðabyrgið heldur fyrir yfir annar staðar, hann er þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn um dyrnar er hyrðir sauðanna. Dýravörðurinn líkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekka raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því þeir þekka ekki raust ókunnugra. Þessa líkingu sagði Jésús þeim, en þeir skildu ekki hvaða þýtti sem hann var að tala við á. Því sagði Jésús aftur, Sannlega, sannlega, segi ég yður, ég er dýr sauðanna. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjóvar og ræningjar, enda hlýttu sauðirnir sem ekki. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast, og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og sláttra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf líf í fullri gnæð. Ég er góði hirðurinn. Góði hirðurinn leggur lífsitt í sölurnar fyrir sögðina. Leifuliðinn sem horki er hirðir nýja sig álfur á sögðina sér úlvin koma og yfirgefur sögðina og flýr og úlfurinn fremmir þá og tvistrar þeim. Enda er hann leifuliði og lætur sér ekki andum sögðina. Ég er góði hirðurinn og þekki mína Og mínir þekkja mig. En svo fadirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn, ég legg líf mitt í sölurnar fyrir söðina. Ég á líka aðra söði sem eru ekki úr þessu söðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða, þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, einn hýrðir. Fyrir því elskar fæðirinn mig að ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fáið það aftur. Engin tekur það frá mér, heldur leggja það sjálfur í sölurnar. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Þessar skip hann fekk ég frá föður mínum. Aftur varð ágreiningur með gýðingum út af þessum orðum. Margir þeir að sögðu hann hefur illan anda og er gengin að vitinu. Hvað eru þér að hlusta á hann? Aðrið sögðu, þessi orð mælir enginn sá sem hefur illan anda. Möndi illur andi geta opnað augu blindra? Nú var víksluhátíðin í Jerusalem og komin vetur. Jesús gekk um í súlnagöngum Salomons í helgidóminum. Þá sögnuðist geðingar um hann og sögðu við hann þegar lengi þú oss í óvissu. Ef þú ert kristur, þá segjast það berum orðum. Ég svo saraði þeim, ég hef sagt yfir það, en þér trúið ekki. Verkin sem ég gjöri í nafni föður míns, þau vitna um mig, en þér trúið ekki, því að þér eruð ekki úr hópi sögða minna. Mínir sögðir heyra röst mína og ég þekki þá, og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf, og þeir skulu aldrei að eilífu glattast, og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Fadir minn, sem hefur gefið mér þá, er meiri en allir, og enginn getur sliti þá úr hendi föðurins. Ég og fadirinn er meitt. Um Gýðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jésús mælti við þá, ég hef sýntiður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vil ég þér grýta mig. Gýðingar svörðu honum, við er þig ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöru sjálfan þig að guði. Jésús svaraði þeim, Er ekki skrifað í lögmáli íðari, ég hef sagt þér eru guðir. Ef það nefnir þá guði sem guðs orð kom til, og rittningin verður ekki felld úr gildi, segi þér þá við mig sem fadirinn helgaði og sendi í heiminn að ég guðlasti að því að ég sagði ég er sonur guðs. Ef ég vinn ekki verk höður míns, trúið þér mér ekki. En ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þeir trúið mér ekki, svo að þeir skiljið og vitið að faðirinn er í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu er aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Hann fór aftur burt yfir um Jórdan, þángað sem Jóhannes hafi fyrrum verið að skýra og var þar um kýrt. Margir komu til hans, þeir sögðu, Víst gjörði Jóhannes ekki er tákn, en allt er það satt sem hann sagði um þennan mann, og þarna tóku margir trú á hann. Jóhannesa Guðspjall annar diskur Á diskinum eru eðlefti til 21. kapítuli Guðspjalls lók. Ell efti kapli. Maður var sjúkur er Lasarus hét, frá Betaníu, Þorpi Maríu og Mörtu sístur hennar, en María var svo er smörði drottin smyrslum og þerraði fætur hans með hári sínu. Bróðir hennar Lasarus var sjúkur. Nú gjörðu sísturnar Jesú orðsending herra sá sem þú elskar er sjúkur. Þegar hann heyrði það mælti hann, þessi súkt er ekki bannvæn, heldur guði til dýrðar, að guðssonur veksamist hennar vegna. Jésús elskaði þau mörtu og sístur hennar og Lazarus, og þegar hann frétti að hann var í veikur, var hann samt á sama stað í tvo daga. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveina sína, förum aftur til Jútefu. Læri sveinarnir sögðu við hann, Rappi, nýlega voru geðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar þangað aftur. Jésús svaraði, er ekki stundir dagsins tólf? Sá sem gengur um að degir, hæsar ekki, því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur um að nóttur hæsar, því hann hefur ekki ljósið í sér. Þetta meldi hann og sagði síðan við á Lasarus vinur voru sopnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sagði lærisvenar hans, herra, ef hann er sopnaður batnar honum. En Jésús talaði um dauða hans, þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus er dáin, og eðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, Til þess þér skuluð trúa, en förum nú til hans. Tómas sem nefndist þvíburi sagði þá við hina lærisveinanna, við skulum fara líka til að deyja með honum. Þegar Jésús kom varðan þess vís að Lazarus hafi verið fjóra daga í gröfinni. Betania var nálægt í Jerusalem, hérum bil fimmtán skeiður um þaðan. Margir gýðingar vor komnir til Mörtu og Marju að hugga þær eftir bróður missin. Þegar Marta frétti að Jésús væri að koma, fór hún á móti honum en Marja satt heima. Marta sagði við Jésú, herra, ef þú hefur verið hér væri bróður minn ekki dáin. En einnig nú veit ég að Guð gefa þér hvað sem þú byður hann um. Jésús segir við hana, bróðir þinn mun upprísa. Marta segir, ég veit hann rís upp í upprísun á efsta degi. Jésús meldi, ég er upprísan úr lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt degi, og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu degja. Trúir þú þessu? Hún um segir við hann, já, herra, ég trúi að þú sért kristur guðssonur sem koma skal í heiminn. Að svo meldu fór hún, kallaði á Maríu sístur sína og sagði hljóði, mistarinn er hér og vill finna þig. Þegar Maríu heyrði þetta reis hún skjótt á fætur og fór til hans. En Jésús var ekki enn komin til þorpsins. Eldur var hann enn á þeim stað þar sem Marta hafði mætt honum. Geðingarnir sem voru heima hjá Marí að hugga hana sáu að hún stóð upp í skyndi og gekk út og fóruð þeir á eftir henni. Þeir hugðu að hún hefði farið til grafarinnar að gráta þar. Maria kom þangað sem Jésús var og er hún sá hann fjallunum til fóta og sagði við hann, Herra, Ef þú hefðir verið hérværi bróður minn ekki dáin. Þegar Jésu sá hann að gráta og gýðingann gráta sem með henni komu, komst hann við í anda og varð hræður mjög og sagði hvar hafið þér lagt hann. Þeir sögðu herra kom þú og sjá. Þá grét Jésús. Gýðingar sögðu sjá hversu hann hefur elskaðan. En nokkrir þeirra sögðu gæt ekki sá maður sem opnaði auðu hins blinda einnig varna því að þessi maður dægi. Jésús varð aftur ferður mjög og fór til grafarinnar. Hún var hellir og steinn fyrir. Jésús segir, takist einin frá. Marta sístir hins dána segir við hann, herra, það er komin nálygt af honum. Það er komin á fjórða dag. Jésú segir við þannig að sagði ég þér ekki ef þú trúir, menn þú sjá dýrð Guðs. Nú var stefnin tekin frá, en Jésú svo upp auðvíð sín og meldi, faðir ég þakka þér að þú hefur bæn hýrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyrir mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldan sem stendur hér umhverfis til að þeir trúi að þú hefur sendt mig. Þá só mestu hrópaði hann hárri röddu Lasarus kom út. Hin dauni kom út. Vavin ligg bleiju má fótum og höndum og við seita dúk bundinu andlitið. Jesús segir við þá leysið hann og láti hann fara. Marg kirkjendingar sem komnir voru til Mari og sáu það sem Jesús gjerði. Tóku nú að trúa á hann. Er nokkrir þeirra fóru til farísi og sögðu þeim hvað hann hefði gjörðt? Æstu prestarnir og farísiarnir kölluðu þá saman ráðið og sögðu hvað eigum við að gjöra. Þessi maður gjöru mörg ták. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, munu allir trúa á hann. Og þá koma rómverjar og taka bæði helgidómvort nú þjóð. En eitt þeirra kæfas sem það ár var ræðsti prestur, sagði við þá, þeir vitið ekkert og hugsið ekkert um það að yðuru betra að einn maður degi fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Þetta sagði hann ekki að sjálfum sér, en þar sem hann var ræðsti prestur það ár gata hann spáði að Jésús myndi degja fyrir þjóðina, og ekki fyrir þjóðina eina. Eldur og til að sapna saman í eitt dreifðum börnum guðs. Upp frá þeim degi voru þeir ráðnir í að taka hann af lífi. Jésús gekk því ekki lengur um meðal gyðing á almanna færi. Heldur fór hann þaðan til staðar í grend við eyðimörkina í þorp sem heitir Efraim og þar dvaldist hann með læri sveinum sínum. Nú nálguðust páskar og margir fór sveitinu upp til Jérúsalem fyrir páskana til að hreinsa sig. Menn leituð að Jésu og sagðuðu sín á milli í helgidóminum, hvað haldi þér, skildi hann ekki koma til hátíðarinnar? En aðistu prestar og fari sér höfðu gefið út skipunum það, að ef nokkur vissi hvar hann væri, skildi hann segja til, svo að þeir gætu tekið hann. 12 kafli Sex dögum fyrir Páska kom Jesús til Betaní þar sem Lasarus var sá er hann vakti frá dauðum. Þar var honum búin kvöldverður og marta gekkum beina. En Lasarus var einn þeirra sem að borði í sátu með honum. Þá tók María pund af ómenguðum, dýrum, nardu smyrslum og smurði fætur Jesu og þerraði með hári sínu fætur hans. En húsið fylltist ilmi smyrslanna. Segir þá Júdas Iskariót, einn læri sögna hans, sármyndi svíki hann. Hví voru þessi smyrsl ekki seld fyrir þrúhundru denara og gefin fátækum? Ekki sagði hann þetta af því að hann leti sér andum fátæka, heldur af því að hann var þjófur. Hann hafði pingjuna og tók það sem í hana var látið. Þá sagði Jesús lát hann í friði. Hún hefur geynt þetta til greftrunar dags míns. Fátæka hafið þér ættið hjá yður, en mig hafið ekki ávalt. Nú komst allur fjöldi gýðinga því að Jésús væri þarna, og þeir komuð ángað ekki aðeins hans vegna, heldur og til að sjá Lasarus sem hann hafi vakið frá döðum. Þá réðu aðstu prestarnir af að taka einnig Lasarus á lífi, því vegna hans nýru margir gýðingar baki við þeim og fór að trúa á Jésú. Sá mikli mannfjöldi sem komin var til hátíðurinnar frétti degi síðar að Jésús veri til Jérúsalem. Þeir tóku þá pálmagreinar, fóru út á móti honum og rópföðu hósanna, blessaður sér sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Jésús fann ungan astna og settist á bak honum eins og skrifað er, óttast ekki dóttir síón, Sjá konungur kemur ríðandi á östnu fóla. Lærisveinar hann skildu þetta ekki fyrstu, en þegar Jésús var dýrlegur orðin myndust þeir þess að þetta var rýtað um hann, og að þeir höfðu gert þetta fyrir hann. Nú vitnaði fólkið sem með honum var þegar hann kallaði Lasarus út úr gröfinni og vakti hann frá döðum, Vegna þess fór einnig á móti honum því að menn höfðu hyrta henn að þið gert þetta tákn. Því sögðu farið séjar sín á milli. Þeir sjáuðu að þið ráðið ekki við neitt. Allur heimur en eldir hann. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að byggjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsa í Galilögu. Báðu hann og sögðu herra og slangar að sjá Jésu. Fílippus kemur og segir það Andríasi. Andrías og Fílippus fara og segja Jésu. Jésu saraði þeim. Stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Sannlega, sannlega, segir yður. Ef heiti kornið fellur ekki jörðina og deyr, verður það áfram eitt. En ef það deyr, ber það mikinn ávöxt. Sá sem elskar lífsitt glatar því, en sá sem hatar lífsitt í þessum heimimun varðveita það til eilífs lífs. Sá sem þjónar mér fylgi mér eftir, og hvar sem ég er þar mun og þjónminn vera, þann sem þjónar mér mun fadirinn heiðrar. Nú er sál mín skeldt. Og hvað á ég Fadir, frelsa mig frá þessari stundu. Nei, til þessar ég komin að þessari stundu. Fadir, gjör nafn þitt dýrlegt. Þá kom rödd af himni. Ég hef gjörð það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Mannfjöldin sem... Hjá stóð og hlitti ásagða þruma hefði reyðið yfir, en aðri sögðu, engill var að tala viðan. hann. Jésús svaraði þeim, þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur í vegna. Nú gengur dómur yfir þennan heim, nú skal höfðingja þessa heimsút kastað, og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til að gefa til kynna með hvaða hætti hann átt að, að deyja. Mannfjöldin svaraði honum, Lögmálið segir oss að Kristur minni verða til eilíðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eiga verða upp hafin? Hver er þessi mannssonur? Þá sagði Jésús við þá, Skamma stund er ljósið enn á meðalíðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkrið fremmiður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verðið börn ljósins. Þetta mælti Jésús og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gert svo mörg tákn fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo að rættist orði ég sæja spámanns er hann mælti drottin hver trúði bóðun vorri og hverjum varð armur drottin svo pimber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað. En það segir ég á öðrum stað. Hann hefur blindað augu þeirra og fórhert hérta þeirra. Að þeir sjái ekki með augunum, nýja skilji með hjartanu og snúi sér, og ég lækni þá. Ég sæja sagði þetta, af sé að hann sá dýrð hans og talaði um hann. Samt trúðu margir á hann, jánvel höfðingar, en gengust ekki við því vegna farið segjana. Svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir kusu heldur, heiður manna en heiður frá Guði. En Jésús hrópaði sá sem trúir á mig, trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann er sendi mig. Ég er ljós í heimin komið, svo að enginn sem á mig trúir sé áfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, Þá dæmi ég hann ekki. Ég er ekki komin til að dæma heimin, heldur til að frelsa heimin. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað verður dómari hans á efsta degi. Því ég hef ekki talað af sjálfu mér, heldur hefur fadirinn sem sendi mig bóðið mér, hvað ég skuli segja, og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðvörð hans er líft líf. Það sem ég tala það tala ég því eins og fadirinn hefur sagt mér. Þrettándi kabli Hátíð páskanna var að gangi garð. Ésús vissið að stund var komin, og að hann færi burt úr þessum heimi til föðurins. Hann hafði elskað sína þá sem í heiminum voru. Hann elskaði þá uns yfir lauk. Kvöldmáltíð stóði yfir. Döfullin hafði þegar blásið því eðbjóst jútaðs í símónarsinni í skari að svíkja Jésú. Jésús vissi að faðirinn hafði lagt allt í hendur honum, að hann var frá Guði komin og var að fara til Guðs. Hann stóð upp frá máltíðinni, lagði af sér yfir tók líndúk og batt um sig. Síðan heldi hann vatni í mundurlaug og tók að þvo fætur læri sveinanna og þerra með líndúknum sem hann hafði um sig. Hann kemur þá að Sýmoni Petri sem segir við hann herra ætlar þú, að þó mér um fæturna. Ég svo svaraði, nú skilur þú ekki hvað ég er að gjöra, en setna myndu skilja það. Pétur segir við hann aldrei að eilífuskaltu þó fætur mína. Ég svo svaraði, ef ég þvæð þér ekki, áttu enga samleið með mér. Símon Pétur segir við hann, herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurðnar og höfuðið, Jésú séir við hann, sá sem lögast hefur þarf ekki að þvostunumum fætur, hann er allur hreitt, og þér eruðu hreinir, þó ekki allir. Hann vissi hver myndi svíki hann, og því sagði hann, þér eruðu ekki allir hreinir. Þegar hann hafi þvegið fætur þeirra, tekið yfir höfn sína og sest aftur nýður, sagði hann við þá, skiljið þér að ég hef gjörst við yður. Þér kallið mig mistara og herra og þér mælið rétt því að það er ég. Fyrst ég sem er herra og mistari hef nú þvegið yður um fæturna þá ber yður einnig að þvó hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftir dæmi að er breytið eins og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi yður Þjóttn er ekki meiri en herra hans, nýja sendi búaði meiri þeim er sendi hann. Hér viti þetta, og þér eru sælir eða breytið eftir því. Ég tala ekki um yfir alla, ég veit hverja ég hef útvalið. En rýtningin verður að rætast. Sá sem ettur bröð mitt liftir hæli sínum móti mér. Ég segiður þetta núna, Áður en það verður, svo að er trúið þegar það er orðið, að ég er sá sem ég er. Sannlega, sannlega segi ég sá sem tekur við þeim sem ég sendi, hann tekur við mér, og sá sem tekur við mér tekur við þeim er sendi mig. Þegar Jésús hafði sagt þetta varð honum mjög þungt hjarta, og hann sagði berum orðum, Sannlega, sannlega, segir viður einn af yður munnsvíkja mig. Læri sveinarni litu hver á annan og skildi ekki við hverna ætti. Sá læri sveinn Jésú sem hann elskaði sat næstur honum. Símón Pétur benti honum og bað hann að spyrja, hver sá væri sem Jésús talaði um? Hann lögð þá að Jésú spurði, herra, hver er það? Jésú svaraði, Það er sá sem ég að fæ bita þann, er ég dýfi nú í. Þá dýfiði hann í bitanum og tók hann og fekk í út að þessi símunarsýni í Skariots. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Jésu segir við hann það sem þú gjörir, það gjörð þú skjótt. En enginn verða sem sátu til borð sem vissi til hversan hann sagði þetta við hann. En af því að Jútas hafði pingjuna hjaldu sömir þeirra að Jésús hefði sagt við hann kauptu það sem við þurfum til hátíðarinnar. Eða hann skildi gefa eitthvað fátækum. Þá er hann hafði tekið við bitanum gekk hann í apskjókt út. sá var hann ótt. Þegar hann var farin út, sagði Jésús, nú er mannssonurinn dyrulegur orðin og guð er orðinn dyrulegur í honum. Fyrst Guður orðin dýrlegur í honum mun Guð og gjöra hann dýrlegan í sér og stjótt mun hann gjöra hann dýrlegan. Börnin mín, stuttastund verð ég enn með yður, þér munu leita mín, og eins og ég sagði gýðingum segi ég yður nú, þángað sem ég fer getið þér ekki komist. Nýtt bóðorð gef ég yður að þér elski hver annan. Eins og ég hef elskað skulu þér einnig elska hver annan, á því munu allir þekka að þér eru mínir læri sveinar, ef þér berið elsku hver til annars. Símón Pétur segir við hann, herra, hvert ferðu? Jesús svaraði, þú getur ekki fyllt mér nú þángað sem ég fer, en síðar muntu fylgja mér. Pétur segir við hann, herra, hví get ég ekki fyllt hér nú? Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig. Jésú svaraði, viltu leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Sannlega, sannlega segja þér, ekki mun hann gala fyrir en þú hefur afneitað mér þrisvar. 14 kabli Hjarta yðar skellvist ekki trúið á gvöð og trúið á mig. Í húsi föður mín sér margar vistar verur. Var ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búa yður stað kem ég aftur og teki yður til mín. Svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Vegin þángað sem ég fer, þekki þér. Tómas segir við, hann herra við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt vegin? Ég svo segir við, hann ég er vegurinn sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurinn snema fyrir mig. Ef þér hafið þekt mig, munið þér og þekka föður minn. Heðan af þekkið þér hann. Og hafið séð hann. Filippus segir við þann, herra, sín þú os föðurinn, það nægir os. Jesús svaraði, ég hef verið meðið rallan þennan tíma, og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þá sín þú os föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og fæðirinn í mér? Orðin sem ég segi við yður tala ég ekki af sjálfu mér. Fæðirinn sem í mér er vinnur sínu verk. Trúið mér að ég er í föðurnum og fæðirinn í mér. Ef þér gerið það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkanna. Sannlega, sannlega, segi ég yður. sá sem trúir á mig mun einnið gjöra þau verk sem ég gjöri, og hann mun gjöra meiri verk en þau, því ég fer til föðurins, og hvers sem þér byðið í mínu nafni það mun ég gjöra, svo að það er enn veksamist í síninum. Ef þér byðið mig einhvers í mínu nafni mun ég gjöra það. Ef þér elskið mig, munið þér halda bóðord mín. Ég mun byrja föðurinn og hann mun gefiður annan hjálpara, að hann sé hjá yður að eilífu, anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sé hann ekki, en ég þekkir, þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skiljiður eftir munaðar lausa. Ég kem til yðar. Innan skams heimur en ekki sjá mig framar, þér munið sjá mig, því ég lifi og þér munið lifa. Á þeim degi munið er skilja að ég er í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau Hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun elskaður verða föður mínum, og ég mun elska hann og byrta honum sjálfan mig. Júdas, ekki ískarjót, sagði við hann, herra hverju sætir það að þú viltu byrtast oss en eigi heiminum? Jésú svaraði sá sem elskar mig varðveitir mitt orð. Og fæðir minn mun elska hann, til hans munum við koma og gjör okkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur föðurinn sem sendi mig. Þetta hef ég talað til yðar, meðan ég var hjá yður. En hjálparinn, andinn heilagi, sem fæðirinn mun senda í mínu nafni, Mun kenniður allt og minn yður á allt það sem ég hef sagt yður. Fríðlætið yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, nér hæðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig yrðu þér gladir því að því ég fer til föðurins því fadurinn er mér meiri. Nú hef ég sagt yfir það áður en það verður svo að þér trúið þegar það gerist. Ég mun ekki framar tala margt við yður því höfðingi heimsins kemur í mér á hann ekki neitt. En heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gjöri eins og fæðirinn hefur bóðið. Standið upp. Við skulum fara hérðan. 15. kapli Ég er hinsanni vínviður, og fæðirinn minn er vínirkinn. Hverja þá grein á mér sem ber ekki ávöxt, snýður hann af, og hverja þá sem ávöxt ber finnsar hann, Svo að hún meiri ávöxt. Þeir eru þegar hreinir vegna orðsins sem ég hef talað til yður. Verið í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt af sjálfri sér nema hún sé á vínviðnum. Eins geti þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séu því mér. Ég er vínveðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem er í mér og ég í honum, en án mín geti þér alls ekkert gjörðt. Hverjum sem er ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim er safnað saman og varpað á eld og breynt. Ef þér eruð í mér og orð mín eru yður, þá byðið ég um hvað sem þér viljið og yður mun veitast það. Með því veksamast fæðir minn að þér berið mikinn ávöxt og verðið læri sveinar mínir. Ég hef elskað yður eins og fæðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Ef þér haldið bóður mín verðið þér stöðugir í elsku minni eins og ég hef haldið bóðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt bóðorð að þeir elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Engin á meiri kærleik en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vinisína Þér eruð vinir mínir, eða er gjörið það sem ég býð yður. Ég kalliður ekki framar þjóna, því þjótnin veit ekki hvað herra hans gjörir. En ég kalliður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt, ávöxt sem varir, svo að faðirinn veit hefur sér hvað það sem þeir byrjið hann um í mínu nafni. Þetta byrjið ég yður, að þeir elskið hver annan. Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir en yður. Væruð af heiminum, myndi heimurinn elska sitt eigið. Heimurinn hatar yður, af sí að þér eruð ekki af heiminum. Heldur hef ég útvalið yður úr heiminum. Minnist orðana sem ég sagði við yður, þjóttn er ekki meiri en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Hafið þeir varðveitt orð mitt? Munu þeir líka varð veita yðar. En allt þetta munu þeir yðurgjöra vegna naps míns, af því að þeir þekkja eigi þann sem sendi mig. Hefði ég ekki komið og talað til þeirra, væri þeir ekki sekir um sind. En nú hafa þeir ekkert til afsökunar sind sinni. Sá sem hatar mig, hatar og föður minn. Hefði ég ekki unnið meðal þeirra því verk sem engin annar hefur gjört, væruð þeir ekki sekjur um sind, en nú hafa þeir séð þau og hata þó bæði mig og föður minn. Svo hlaut að rætast orðið sem rýtað er í lögmáli þeirra, þeir hötuðu mig án saka. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, Sannleiks andinn er út gengur frá faðurnum mun hann vitna um mig þær skulu einnig vitni bera sé þér hafið verið með mér frá upphafi 16. kafli þetta ef ég tala til iðar svo að þér fallið ekki frá þeir munu geriðu samkundu ræka. Já, sú stund kemur að hver sem líflætur yður þykist veita guði þjónustu. Þetta munu þeir gjöra að því að þeir þekkja horki föðurinn ným mig. Þetta hef ég talað til yðar til þess að þér minnist þess að ég sagði yður það þegar stund þeirra kemur. Ég hef ekki sagt yður þetta frá andverðu. Því ég var með yður, en nú fer ég til hann sem sendi mig, og engin yðar spyr mig hvert ferðu, en rauð hefur fyllt hjarta yðar, af því ég sagði yður þetta. En ég segi yður sannleikan, það er yður til góðs að ég burt, því ef ég fer ekki kemur hjálpar en ekki til yðar, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er sind og réttlæti og dómur. Sindin er að þeir trúðu ekki á mig. Réttlætið er ég fer til föðurins og þeir sjáum mig ekki lengur, og dómurinn að hafðingi þessa heims er dæmdur. En hef ég margt segja yður en þeir getið ekki boriða nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiðiður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dyrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Allt sem fadirinn á er mitt, því sagði ég að hann tæki af mínu, Ó kunngjörði yður. Innan skams sjáði þér mig ekki lengur. Og aftur innan skams muni þér sjá mig. Þá sögðu nokkri lærisveinaran sín og milli, hvað er hann að segja við oss innan skams sjáði þér mig ekki, og aftur innan skams muni þér sjá mig, og ég fer til föðurins. Þeir spurðu, hvað merkir þetta innan skams? Við vítum ekki hvað hann er að fara. Jésús vissi að þeir vildu spyrja hann og sagði við þá, eru þér að spyrjast áum það að ég sagði innan skammsjáu þér mig ekki og aftur innan skammsmunnið er sjá mig. Sannlega, sannlega, segi yður, þeir munuð gráta og kveina en heimurinn mun fagna. Þeir munuð verða hryggir. En hreyðiðar mun snúast í fögnuð. Þegar konan fæðir er hún í nöð því stund hennar er komin. Þegar hún hefur alið barnið minnist hún ekki framar þrauta sinna af fögnuð yfir því að maður er í heiminn borin. Eins eru þér nú hryggir, en ég mun sjá yfir aftur og hjarta yðar mun fagna, og enginn tekur fagnuð yðar frá yður. Á þeim degi munu þér ekki spyrja mig neins. Sannlega, sannlega, segi ég yður, hvað sem þér byðið föðurinn um í mínu nafni munan veita yður. Hingað til hafiðir einski speðið í mínu nafni, byðið og þér munur öðlasti svo að þögnuður yðar verði fullkominn. Þetta hef ég sagt yður líkingum. Sústund kemur að ég tal ekki framar við í líkingum. Heldur mun ég berum orðum segja yður frá föðurnum. Á þeim degi muni þér byðja í mínu lafni. Ég segi yður ekki að ég muni byðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur elskar þaðirinn yður, Þar eða þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði útgengin. Ég er útgengin frá föðurnum og komin í heimin. Ég yfirgef heimin aftur og fer til föðurins. Lærisveinaran sögðu nú talar þú berum orðum og mælir enga líking. Nú veitum við að þú veist allt og þarft eigi að nokkur spyrgið þig. Þess vegna trúum við að þú sérst út genginn frá Guði. Jesús svarði þeim, trúið þér nú. Sjá, sústund kemur og er komin. Að þér tvistrist hver til sín og skiljið mig einan eftir. Þó er ég ekki einn, því fadirinn er með mér. Þetta hef ég talað við yður. Svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hugraustir. Ég hef sigrað heiminn. Sötjándi Kapli. Þetta talaði Jésús hóf augu sín til heiminn svo sagði Fadir, stundin er komin. Gjör són þinn dyrlegan til þess að sónurinn gjöri þig dyrlegan. Þú gafst honum valdi yfir öllum mönnum að hann gefi eilíft líf öllum þeim sem þú hefur gefið honum. En það er hýð eilífa líf að þekka þig hinn eina sannakvöð og þann sem þú sendir Jésu Krist. Ég hef gjörð þig dýrlegan á jörðu með því að fullkomna verk sem þú fjöxt mér að vinna. Þaðir, gjör mig nú dýrlegan hjá þér, með þeirri dýrð sem ég hafiði hjá þér áður en heimur var til. Ég hef opinberað nafn sitt þeim mönnum sem þú gafst mér úr heiminum, þeir voru þínir og þú gafst mér þá, og þeir hafa varð veitt sitt orð. Þeir vita nú að allt sem þú hefur gefið mér er frá þér, þegar ég hef flutt þeim þau orð sem þú gafst mér. Þeir tóku við þeim og vita með sanni að ég er frá þér út gengin og trúa því að þú hafir sent mig. Ég byð fyrir þeim, Ég byr ekki fyrir heiminum heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér fyrir að þeir eru þínir og allt mitt er þitt og þitt er mitt. Í þeim er ég dyrlegur orðin. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín. Heila ég fæðir, varveit sá í þínu nafni. Því nafni sem þú hefur gefið mér, svo þeir verði eitt eins og við, meðan ég var hjá þeim varðveitt ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nefn að svo nörg svo að rýtningin rættist. Nú kem ég til þín. Þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi sjálfum sér fögnu minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orðsitt og heimurinn hataði sá að því að þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Ég beð ekki að þú takir þá úr heiminum heldur að þú varðveitir þá frá hinnu illa. Þeir eru ekki af heiminum eins og ég er ekki af heiminum. Helga þá í sannleikanum þitt orð er sannleikur. Ég hef sendt þá í heiminum svo þú sendir mig í heimin. Ég helga mig fyrir þá svo þeir séu einnig helgadir í sannleika. Ég byð ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, Að allir séu þeir eitt, eins og þú faðir eftir mér og ég í þér, svo séu þeir einnig í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sendt mig. Og ég hef gefið þeim þá dýrð sem þú gafst mér, svo að þeir séu eitt eins og við erum eitt, ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt, Til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig og að þú hefur elskað þá eins og þú hefur elskað mig. Fadir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég er. Svo að þeir sjáu eitt yfir mína sem þú hefur gefið mér að því að þú elskaðir mig fyrir grundvöllin heims. Rétt láti fæðir heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Átjóndi kabli Þegar Jésús hafði þetta mælt, fór hann út með lærisveinum sínum og yfir um lækinn Kedron. Þar var graskarður sem Jésús gekk inn í og lærisveinar hans. Júdas, sem sveik hann, þekkti líka þennan stað, því Jésús og lærisuinar hans hafði oft komið þar saman. Júdas tók með sér flokk Hermanna og verði frá eðstu prestum og farið Þeir koma þar með blýsum, lömpum og vopnum. Jésús vissi allt sem yfir hann koma gekk fram og sagði við þá að hverjum leiti þér. Þeir svörðu honum að Jésú frá Nazaret. Hann segir við þá ég er hann. En Júta sem sveik hann stóð líka hjá þeim. Þeir Jésús sagði við þá ég er hann, hopuðu þeir á hæl og fjallu til jarðar. Þá spurði þá aftur, að hverjum leytið þér? Þeir svörðu að Jésu frá Nazaret? Jésu smelti, ég sagði yður að ég væri hann. Ef þér leytið mín, þá lofið þessum að fara. Þannig rætti stórð hans er hann hafði mælt. Engum glataði ég af þeim sem þú gafst mér. Sýmon Pétur hafði sverð, bráð því og hjóð til þjóns aðsta prestsins og sneið af honum hægra eirað. Þjónnin hét Malkus. Þá sagði Jésús við Pétur, stíng sverðinu í slíðrin. Á ég ekki að drekka kaleikinn sem fadrin hefur fengið mér? Hermennirnir fóringinn og varðmenn geðingatókun og Jésu höndum og bundu hann. O færðu hann fyrst til Annas. Hann var tengd af faðir Caiphasar sem var ældsti prestur það árr. En Caiphas var sá sem gefið hafði gyðingum það ráð að betra væri að ettan maður dægi fyrir líðin. Símon Pétur fylgiu Jesu og annar lærisveinn. Sá lærisveinn var kunnugur ráðstaprestinum og fór með Jesu inn í Hallargarð ældsta En Pétur stóð utan dýra. Hinn lærisveitnin sem var kunnugur aðsta prestinum kom út aftur, talaði við þernuna sem dýra gætti og fór inn með Pétur. Þernan við dyrnar sagði þá við Pétur, Erst þú ekki líka einn á lærisveinum þessa manns? Hann sagði, ekki er ég það? Þjónarnir og varmennirnir höfðu kveikt kóla eld því kallt var og stóðu við hann og verndu sig. Pétur stóð hjá þeim og ornaði sér. Nú spurði aðstipresturinn Jesú um lærisveina hans og kenningu hans. Jesú svaraði honum, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins. Ég hef ættið kent í samkundunni og í helgidóminum þar sem allir gýðingar sapnast saman en í leinum hef ég ekkert talað. Hví spyrðu þú mig? Spyrðu þá sem heyrt hafa, hvað ég hef þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Þegar Jésú sagði þetta rak einn varðmaður sem þar stóð honum löðrung og sagði, Svarar þú aðsta prestinum svona? Jésú svaraði honum, hafi ég illa mælt? Þá sanna þú að svo hafi verið? En hafi er rétt að mæla, hvíslærð þú mig? Þá sendi annars hann bundin til kæfasar æðstaprests. En Simon Pétur stóð og verndi sig. Það var þá spurður, ert þú ekki líka einn af lærisönum hans? Hann neytaði því og sagði ekki er ég það. Þá sagði einn af þjónum æðstaprestsins frændi þess sem Pétur sneið af eyrað, Sá ég þig ekki í með honum? Aftur neytaði Pétur og um leið gól hani. Nú var Jésús hluttur frá Kæfasi til Hallar landsöðingjans. Það var snemma morguns. Gýðingar fór ekki sjálfur inn í Hallina, svo þeir sörguðust ekki, heldur mættu neyta páska máltíðar. Pílatus kom út til þeirra og sagði hvaða ákæru berið er fram gegn þessu manni. Þeir svöruðu ef þetta væri ekki yll virki, hefðum við ekki selt hann þér í hendur. Pílatus segir við hann takiðir hann og dæmið hann eftir yðarlögum. Gýðingar svöruðu og sleifist ekki að taka neittn af lífi. Þannig rættist orði Jésu þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann aftur að deyja. Pilatus gekk þá aftur inn í höllina, kallaði Jésu fyrir sig og sagði við hann, ert þú konungur gýðinga? Jésu svaraði, mælir þú þetta af sjálfum þér, eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Pilatus svaraði, er ég þá gýðingur? Þjóð þín og prestarnir hafa selt þig mér í hendur. Hvað hefur þú gjört? Jésús svaraði, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi, hefðu þjónar mínir barist, svo ég erð ekki framseldur gífingum. En nú er ríki mitt ekki þaðan. Þá segir Pílatus viðan, þú ert sá konungur. Jésú svaraði rétt, segir þú, ég er konungur. Til þess er ég fættur, og til þess er ég komin í heimin að ég beri sannleikanum vittni. Hver sem er af sannleikanum heyrir mína rödd. Pilatus segir við hann, hvað er sannleikur? Það sem gekk hann aftur út til gýðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Þeir eruð vanir því að ég gefiður einn mann lausan að póskunum. Vilið ég nú að ég gefiður lausan konung gýðinga. Þeir hrópuðu á móti ekki hann heldur Barrabás. En Barrabás var ræningi. Nítjándi kapli. Þá létt Pilatus taka Jesú og húð stríkja hann. Hermennirnir fléttuðu kórón úr þyrnum og settu á höfuð honum og lögðu yfir hann purpur að kápu. Þeir gengu hvera vöðrum fyrir hann og sögðu, sæll þú konungur gifinga, og slóu hann í andlítið. Pílatus gekk aftur út fyrir og sagðu við þá, nú leiði ég hann út til íðar svo að þeir skiljið að ég finna enga hjá honum. Jésús kom þá út fyrir með þyrirni kórónuna og í purpura kápunni. Pílatu segir við þá, sjáuð mannin. Þegar aðstu prestarnir og verðirni sáu hann ættu þeir, krossfestu, krossfestu. Pílatu segði við þá, takið þér hann og krossfestið, ég finn enga sökja honum. Gýringar svörðu, við höfum lögmál og samkvæmt lögmálinu á hann deyja. Því hann hefur gjörðt sjálfan sig að guðu sinni. Þegar Pílatus heyrði þessi orð varðan enn rættari. Hann fór aftur inn í höllina og segir við Jésú hvaðan ertu. En Jésús veitt honum ekkert svar. Pílatus segir þá við hann, viltu ekki tala við mig? Veistu ekki að ég hef vald til að láta því lausan og ég hef vald til að krossfesta þig? Jésús svaraði þú hefðir ekkert vald yfir mér, ef þér vær ekki gefið það að ofan. Fyrir því ber sá þingri sök sem hefur selt mig þér í hendur. Eftir þetta reyndi Pilatus en að láta hann lausan en gifingar eftu, ef þú lætur hann lausan eftu ekki vinur keisarans. Hér sem gjöri sjálfan sig að konungi rísa á móti keisaranum? Þegar Pílatus heyrði þessi orð, leytti hann Jésu út og settist í dómstólin á stað þeim sem nefnist steinhlað á hebresku Gabbata. Það var aðfangadagur Páska um hádegi. Hann sagði við gýringa, sjái þar konungiðar. Þá eftu þeir burt með hann, burt með hann, krossfestu hann. Pílatu segir við þá á ég að krossfesta konungi eðar. Æðstu prestarnir svöruðu, við er höfum engan konungu nema keisaran. Þá seldi hann þeim hann í hendur að hann erði því krossfestur. Þeir tóku þá við Jésu og hann bar krossin og fór út til staðar sem nefnist hauskúpa og hebresku golgata. Þar kross festu þeir hann, og með honum tvo aðra sinn til horarhandar, Jésús í miðið. Pílatus hafi ritað yfyrskrift og sett hann á krossin, þar stóð skrifað Jésús frá Nazaret, konungur gýðinga. Markir gýðingar lásu þessa yfir skrift því staðurinn, þar sem Jésús var krossfestur, var nærri borginni, og þetta var reytað á hebresku, latinu og grísku. Þá sögðu aðstu prestar gýðinga við Pilatus, skrifaðu ekki konungur gýðinga, heldur að hann afi sagt ég er konungur gýðinga. Pilatus svaraði, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Er hermennir höfðu krossfest í esú tóku þeir klæði hans sók skiftu í 4 hluti og fék hver sinn hlut þeir tóku og kirstilin en hann var saumlaus ofinn í eitt ofan frá og niður úr þeir sögðu því hver annan rífum hann ekki sundur köstum heldur hlut um hver skal fá hann fáan Svo rætti strýtningin, þeir skiptu með sér klæðum mínum og kostuðu hlut um kyrstilminn. Þetta gjörðu hermennirnir. En hjá krossi Jésú stóðu móðir hans og móður systir María kona Klópa og María Magdalena. Þegar Jésú sá móður sína standa þar og læri sveinin sem hann elskaði, segir hann við móður sína kona, Nú er hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveinin, Nú er hún móðir þín. Og frá þeirri stundu tók lærisveinin hana heim til sín. Jésús vissi að allt var þegar fullkomnað, þá sagði hann til þess að rýtningin rættist, Mig þyrstir. Þar stóð kér fullt af edikið, Þeir settun jarðarvöft fyllt hann Ediki á Ísópslegg og bárað munni honum. Þegar Jésús hafði fengið Edikið sagði hann, það er fullkomnað. Þá hnegði hann höfuðið og gaf upp andan. Nú var að þanga dagur, og til þess að líkinn væru ekki á krossunum hvíldardaginn, Báðu gýðingar Pílatus að láta brjóta fótlegi þeirra og taka líkinn ofan, en það var mikil helgi þess hvíldardags. Hermenn komið því og brutu fótlegi þeirra sem með honum voru krossfestir, fyrst annars, svo hins, þegar þeir komuð að Jésu og sáu að hann var þegar dáin, brutu þeir ekki fótlegi hans. En einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans, og rann í apskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur vitnar þetta, svo að þér trúið líka, og vittnisburður hans er sannur, og hann veit að hann segir satt. Þetta varð til þess að rýtningin rættist ekkert bein hans skal brotið. Og en segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans, sem þeir stungu. Jósef frá Arimatheu, sem var læri sveitn en á laun af ótt af í gýðinga, síðan Pilatus að mega taka ofan líkama Jésu. Pilatus lefði það. Hann kom þá og tók ofan líkama hans. Þar kom líka Nikodemus er fyrrum hafði komið til hansum nótt og hafði með sér blöndu að myrru og alói, nær hundrað pundum. Þeir tókun úr líka maðu Jésu og sveipuðu hann línblæjum með ilmjörtum eins og geðingar búar lík til greftrunar. En á staðnum þar sem hann var krossfestur var græskarður og í garðinum ný gröf sem enginn hafði enn verið lagður í, Þar lögðu þeir Jésu, því það var aðfangadagur gyðinga, og gröfinn var nærri. Tuttugasti kapli Fyrsta dag vikunar kemur María Magdalena til grafarinnar, svo snemma að enn var myrkur, og sér steinin tekin frá gröfinni. Hún hleypur því og kemur til Símonar Péturs og hins lærisveinsin sem Jésús elskaði, og segir við þá, Þeir hafa tekið drottin úr gröfinni, og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Pétur fór þá út og hinn lærisveitnin og þeir koma til grafarinnar. Þeir hlupu báðir saman, en hinn lærisveitnin hljóp ræðar fram Petri og kom á undan að gröfinni. Hann lautinn og sá límblæjurnar liggjandi, en fór samt ekki inn. Nú kom líka Símon Pétur á eftir honum og fór inn í gröfina. Hann sá línblæjurnar liggja þar og sveita dúkin sem verið hafðum höfuðans. Hann lá ekki með línblæjunum, heldur sér saman vafin á öðrum stað. Þá gekk einnig inn hinlærisveitnin sem komið hafði fyrir til grafarinnar. Hann sá og trúði. Þeir hafði ekki enn skilið rikninguna að hann ætti að rísa upp frá döðum. Síðan fóru læri sveinarnir aftur heim til sín. En María stóð úti fyrir gröfinni og grétt. Grátandi löyt hún inn í gröfina og sá tvo engla í hvítum klæðum sitja þar sem líka með Jesú hafi leið, annan til höfða og hinn til fóta. Þeir segja við hann kona Hví grætur þú? Hún svaraði þeir hafa tekið brott drottin minn, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Það svo meldu snýr hún sér við og sér Jésú standaðar, en hún vissi ekki að það var Jésús. Jésú segir við hana kona, hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hún held hann var í graskarð, Og sagði við hann herra, ef þú hefur borið burt, þá segðuðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Jésús segir við hanna, María. Þú snýr sér að honum og segir á hebresku, Rabúni. Rabúni þýðir meistari. Jésús segir við hanna, snertu mig ekki. Ég er ekki enn stígin upp til föður míns, en farðu til bræðra minna og segði þeim, ég stíg upp til föður míns og föður yðar til guðs míns og guðs yðar. María Magdalena kemur og bóðar læri sveinunum, ég hef séð drottin, og hún fluttið um það sem hann hafði sagt henni. Um kvöldið þennan fyrsta dag vikunnar voru læri sveinarnir saman, og hafðu læst dyrum að vóta við geðinga. Þá kom Jésús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá Friður sé með yður. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Læri sveinarnir urðu gladir er þeir sáu drottin. Þá sagði Jésús aftur við þá Friður sé með yður. Eins og hefur sent mig, eins sendi ég yður. Og er hann hafði sagt þetta, andaði hann á og sagði meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þér sinjið einhverjum fyrirgefningar, er þeim sinjað. En einn af þeim, tólf, Tómas, nefndur tvípuri, Var ekki með þeim, þegar Jésús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við erum séð drottin. En hann svaraði, sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans, og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim, Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jésu stendur mitt á meðalvera og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Thomas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúadur, vertu trúadur. Thomas svaraði, drottinn minn og guð minn. Jésu segir við hann, þú trúir af því að því þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Jésu skjörði einnig marg önnur tákn í augsín lærisvena sinna, sem eigi eru skráð í þessa bók. En þetta er ritað, til þess að þér trúið að Jésu sé Kristur sonur Guðs, og að þeir í trúnni eigið líf í hans nafni. 24. kabli Eftir þetta byrtist Jésús læri sveinunum aftur og þá við típeri að svatn. Hann byrtist þannig. Þeir voru saman Símón Pétur, Tómas, kallaður Tvíburi, Natanæl frá Kana í Galilegu, Sebedegu sinirnir og tveir enn af læri sveinum hans. Símón Pétur segir við þá, ég fer að fiska. Þeir segja við hann, við komum líka með þér. Þeir fóru og stigu í bátinn, en þá nótt fengu þeir ekkert. Þegar dagur rann stóð Jésús á strandinni. Læri sveinarnir vissu samt ekki að það var Jésús. Jésús segir við þá, drengir, hafi þér nokkur fisk? Þeir svörðu nei. Þann sagði kastið netinu hægra megin við bátinn, og þér munið verða varir. Þeir köstuðu og nú gátuðu þeir ekki dreyið netið, svo mikill var fiskurinn. Lærisveitnin sem Jésús elskaði segir við Pétur, þetta er drottin. Þegar Símon Pétur heyrði að það væri drottin, brá hann yfir sig flík, það var fáklætur, og stökk út í vatnið. En hinir lærisaunarnir komu á bótnum, en það voru þeir ekki lengra frá landi en svo sem 200 álnir. Og drógu netið með fiskinum. Þegar þeir stigu á land sáu þeir fisk lagðan á glóðir og brauð. Jesús segir við þá: Komið með nokkuð af fiskinum sem þér voru að veiða. Símon Pétur fór í bátinn og dró netið á land fullt af stórum fiskum 153, og netið rifnaði ekki, þótt þeir væri svo margir. Jésú segir við þá komið og matist, en enginn lærisveinana dyrðist að spyrja hann, hver ert þú? Enda vissu þeir að það var drottinn. Jésús kemur og tekur brauðið og gefur þeim svo og fiskinn. Þetta var í þriðja sinn sem Jésús byrtist að læri sveinum sínum uppreysin frá döðum. Þegar þeir höfðu matast, sagði Jésús við Símon Pétur, Símon Jóhannesson, elskar þú mig meira en þessir? Hann svarar, já, drottin, þú veist að ég elska þig. Jésú segir við hann, gæt þú lamba minna. Jésú sagði aftur við hann öðru sinni, Simon Jóhannesson, elskar þú mig? Hann svaraði jádróttin, þú veist að ég elska þig. Jésú segir við hann, ver hirðir sauða minna. Hann segir við hann í þriðja sinn, Simon Jóhannesson, Elskar þú mig? Pétur hrygðist við og hann skildi spyrja hann þriðja sinni, elskar þú mig? Hann svaraði, drottin, þú veist allt, þú veist að ég elska þig. Jésu segir við, hann gæt þú saugða minna. Sannlega, sannlega segið þér, þegar þú varst ungur, bjóstu sjálfur og fóst hvert sem þú vildir, En þegar þú ert orðinn gamall, myndt þú rétta út hendurnar og annar býr sig og leiðir þig þangað sem þú vilt ekki. Þetta sagði Jésús til að kynna með hvílíkund auðdaga Pétur myndi veksamagðuð. Og er hann hafði þetta mælt, sagði hann við hann, fylg þú mér. Pétur sneri sér við og sá læri sveinin sem Jésús elskaði fylgja eftir, þann hinn sama sem hallaðist stað brjósti hans við kvalmáltíðina og spurði, herra, hver er sá sem svíkur þig? Þegar Petur sér hann, segir hann við Jésú drottin hvað um þennan? Jésú svarar, ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, Hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Því barst sá orðrómur út meðal breðranna að þessi lærisveit mynd ekki deyja. En Jésús hafði ekki sagt Pétri að hann mynd ekki deyja. Hann sagði ef ég vil að hann lifi þanga til ég kem, hverju skiptir það þig? Þessi er lærisveitnin sem vitnar um allt þetta og hefur skrifað þetta. Og við erum viðtum að vitnisburður hans er sannur. En mart er það annað sem Jésús gjörði, og yrði það hvað eina uppskrifað, ætla ég að öll veröldin myndi ekki rúma þær bækur sem þá yrðu reytaðar.